En stor lägenhet. Den stora lägenheten. Familjen Lundbergs stora lägenhet. Lägenheten är stor. Två stora lägenheter. De stora lägenheterna. Familjen Lundbergs stora lägenheter. Lägenheterna är stora. Ett litet rum. Det lilla rummet. Läys lilla rum. Rummet är litet. Två små rum. Det små rummen. Leeways små smårum. Rummen är små. En fin lägenhet. Den fina lägenheten. Deras fina lägenhet. Lägenheten är fin. Två fina lägenheter. De fina lägenheterna. Deras fina lägenheter. Lägenheterna är fina. Ett fint rum. Det fina rummet. Hans fina rum. Rummet är fint. Två fina rum. Det fina rummen. Hans fina rum. Rummen är fina. Ett dyrt skåp. Det dyra skåpet. Hennes dyra skåp. Skåpet är dyrt. Två dyra skåp. De dyra skåpen. Hennes dyra skåp. Skåpen är dyra. En billig bokhylla. Den billiga bokhyllan. Hans billiga bokhylla. Bokhyllan är billig. Två billiga bokhyllor. De billiga bokhyllorna. Hans billiga bokhyllor. Bokhyllorna är billiga. Ett långt och brunt matbord. Det långa och bruna matbordet. Deras långa och bruna matbord. Matbordet är långt och brunt. Två långa och bruna matbord. De långa och bruna matborden. Deras långa och bruna matbord. Matborden är långa och bruna. Ett vitt och gammalt skrivbord. Det vita och gamla skrivbordet. Hans vita och gamla skrivbord. Skrivbordet är vitt och gammalt. Två vita och gamla skrivbord. Det vita och gamla skrivborden. Hans vita och gamla skrivbord. Skrivborden är vita och gamla. En snäll lärare. Den snälla läraren. Hans snälla lärare. Läraren är snäll. Två snälla lärare. De snälla lärarna. Hans snälla lärare. Lärarna är snälla. En flitig student. Den flitiga studenten. Hennes flitiga student. Studenten är flitig. Två flitiga studenter. De flitiga studenterna. Hennes flitiga studenter. Studenterna är flitiga.